مولا يا قد نمات عيون وتيقظا Salatullahi alahum fil naše tribine ovog mjesecni Novemberske tribine. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ja želim da vam želim dobrodošlicu u svoje ime i u ime omladinskog udruženja Tempušac se odazvali i pored toga što smo mi zakazali ovaj put, nismo lijepli plakate. Ipak, alhamdulillah, odazvali se se u jako finom broju. Naš večerašnji gost predavač jeste Aljo Efendija Cikotić, znači jedan od redkih ljudi koji je gost naše trbine, a koji je Efendija. Većinom su to bili znači, profesori sa naših fakulteta iz medresa, međutim, Aljo Efendija jeste imam u travniku, Uh, I on će nas večeras počastiti sa, sa tribinom koja nosi naslov uh, Dokaze za ili protiv čovjeka. Dokaze za ili protiv čovjeka. Meni je bilo zaista čas i uživao sam u ovih nekako minuta razgovora sa našim profesorom Aljom. Ja se nadam da ćete ako Bog daje Ivi osjetiti u ljepotu njegovog govora uh, na ovom večerašnom tribini. Pa da ja sad ne bih uh, dudio, ja bih prepustio riječ našem večerašnjem gostu danas obrake i da bih spočasniju večera s priljepnim kredanom. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi vahdeh. Vassalatu vassalamu ala man la nabije ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'dah. Draga braći i cijenine sestre, assalamu alaikum, urahmatullahi tada, uberekatu. Allahu uzvišenom zahvaljujemo na nebrojenim blagodatima koje nam je podario, a posebno mu zahvaljujemo na blagodati imana. وما كنا لنهتديه لولا ان هدان الله a mi na pravom putu ne bi bili da nas Allah nije uputio. Zato mu neizmjerno zahvaljujemo što nam uvijek pruža priliku da kroz iskreno pokajanje, kroz svakodnevni ibadet da mu se možemo približiti i od njega molimo da nam podari hajir i ovoga i budućeg svijeta. Amin. Posebno mi je drago što nam je uzvišeni Allah u ovom svetom mjesecu Muharremu, prvom mjesecu hidžreskog kalendara, pružio ovu priliku da se skupa prisjetimo određenih vrijednosti jer insan po prirodi je zaboravku, zaboravlja. I kada insan dostigne određeni nivo znanja, ako svakodnevno ne obnavlja ili ne napreduje, ako stoji na jednom mjestu, onda samim tim nazaduje. Jer upravo Kur'an govori Li e en ko želi od vas da napreduje ili da nazaduje. Pa neko kaže, ja sam stao i stojim na jednom mjestu. Međutim, Drugi napreduju i samim tim onaj koji stoji nazaduje i ne može biti stajanje na jednom mjestu nego ako se trudimo da svakodnevno učimo onda ćemo inša Allahu ta'ala napredovati i zato ja čestitam organizatoru naravno i od Allaha molim da sve vas nagradi najboljom nagradom što ste došli da večeras Podijelimo jedan dio koji će nadam se biti interesantan svima nama i ono što bih volio jeste da svako od nas nakon ovog predavanja pokuša prenijeti makar jednoj osobi po mogućnosti i većem broju određene informacije ne bi li Allah dao da upravo se hajr širi Jer poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže Beli u ani, uole u aje, preneste od mene pa makar jedan aje. Kada insan dobro shvati, razumije određeni propis, onda je dužan da ne bude škrt, nego da bude da reži, da to prenese i drugima i da na taj način, inša Allahu ta'ala, učestvujemo u širenju hajra. Mi živimo u vremenu u kojem se informacije puno brže sada prenose i šire i naravno da je za nas u vremenu u kome mi živimo izazov veliki kako da sve to absorbujemo jer je interesantan podatak koji sam čuo, a to je da je u 18. stoljeću čovjek za sav svoj život dobijao informacija koliko dana za jedan dan. Samo da se prisjetimo naših predaka koliko su sporijim tempom život živjeli, koliko se neke stvari sporije mijenjali, a danas sve brže i brže. I zato je izazov našeg vremena i odgovornost naša veća, i naravno čovjek je tada tjelesno bio isti kao što i danas, Samo što mi danas, zato što primamo puno više informacija, trebamo onda imati snažnije filtere da sve to brže i bolje absorbujemo, ono što je pozitivno da zadržimo, a sve što je negativno da sklonimo i da na taj način budemo i mi kao pojedinci, a naravno i kao članovi zajednice što produktivniji, što bolji i što uspješniji. Kada se podsjećamo svaki dan Uloge naše na Dunjaluku, onda ćemo se i truditi da i svaki dan maksimalno iskoristimo u onome što je hajr, a uzvišeni Allah kaže da je čovjeku dao jednu veliku zadaću. Iako je čovjek svjestan svoje uloge i zadaće, onda će se pripremati da tu svoju misiju obavi na što primjereniji na što odgovorni i uspješniji način jer uzvišeni kaže wa izqal rabbuka lil malaike ikada gospodar tvoj reče melekima in ni ja'ilun fil ard khalife ya'chu ja nazam li nam postaviti šta su meleki kazali Kalu... A teđa'alu fiha. fiha men jufsidu fiha. Zar ćeš postaviti na njoj onoga ko će nered na njoj činiti. O jesfi kuddimaa i krv prolijevati. O nahnu nusebihu bihamdike wa nukaddisu lek. A mi te veličamo jer meleki su bića koja ne znaju griješiti. Ali su imali iskustvo... Kako su znali meleki da će čovjek nered činiti i krv prolijevati? Zato što su imali iskustvo džinna koji su živjeli prije ljudi na zemlji koji su nered pravili i krv prolijevali. I onda ono što želim posebno večeras da zapamtimo, pogledajte šta se dešava sa čovjekom. Dakle, taj insan, to biće koje Allah stvara od zemlje, Allah nudi inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibali nebesima zemli i planinama subhanallah emanet koji podrazumjeva sve ono da se izvršava sve ono što Allah naređuje da se ostavi sve ono što Allah zabranje. I emanet, inače, mi često razumijevamo i shvatamo kao nešto što nam se povjeri na čuvanje. tako. I pogledajte šta se dešava. Ova ogromna nebesa koja su iznad nas. Zemlja, kad kažemo za nekog, kaže jak ko zemlja. Ili kažemo za nekoga, ma on je kaže ko od brda odvaljen. Vidi ga, kaže kako je jak. Subhanallah, Allah nudi emanet nebesima, zemlji, planinama, fe ebejne en jahmilneha wa ašfakne minha. Ali su se sustegli i pobojali, i nebesa, i zemlja, i brda, va hameleha insan. A ponio je to čovjek. Innehu kane zalumen On je sam prema sebi nepravedan, i neznalica. Čovjek je vrlo interesantno biće. Evo sad mi kad gledamo svakoga od nas ovdje, svako od nas ima posebnost, ima ličnost i mi smo po prirodi radoznali. I ta radoznalost nekada zna biti poticajna, ali vrlo često zna biti pogubna. Samo kada se prisjetimo Adema i Havve kada im Allah kaže fakula minha jedite u džennetu što god poželite. Samo su imali jednu zabranu wala taqraba hadhihi shadjara a ne se približavati ovom drvetu. Subhanallah koliko imamo halal, koliko imamo dozvoljenih stvari na dunjalu ogromna lepeza, širina, a zabrana je puno manje. Međutim, čovjek po svojoj prirodi posegne iz radoznalosti vrlo često, iz želje da malo ispita i vidi, za onim što kasnije bude sebebom ili razlogom njegove propasti ili velikih i teških iskušenja na dunjavu. Zato želim, draga braći i cijenjene sestre, da u ovom našem večerašnjem susretu pocijetim sve nas na određene detalje, jer čovjek učini grije onog momenta kada zaboravi na Allaha i kada ne bude svjestan ili kada zanemari detalj, da ga uzvišeni Allah prati i da uzvišeni Allah bdije nad svim onim što čovjek učini ili izgovori i da je s te strane onda upravo važno da izgradimo tu svijest kod sebe i što god je čovjek svjesniji, izgrađeniji, to će, inšallah, u tala, biti onda u svojim postupcima i u svojim dijelima pažljivijim. Jer kada insan kao pojedinac kod sebe svakodnevno, kroz naravno individualne, ali i kroz džematske aktivnosti, učestvuje u hajru, onda neće... Imati vremena ili će daleko manje šejtan imati prostora da djeluje na nje. U ako se čovjek udalji i izgubi da zapostavi i svoje individualne obaveze i džematske aktivnosti, onda biva, kako poslanik sallallahu alejhi ve sellem upozoravao, da Vuk jede od stada odbjeglu ovcu. Da onaj ko se udalji od džemata, od zajednice on biva lahkim plijenom šeitanu i šeitan ga onda daleko lahše može odvratiti od hajra, a usmiriti na ono što je negativno. Da zapamtimo i ispričamo jedan interesantan, makar za mene krajnje interesantan događaj ili izjavu, kada sam jednog prijatelja pozvao da mi dođe, kaže, Efendija, kada dođem sebi, doći ću i tebi. I stvarno, insan dok ne dođe sebi ne može biti ni drugima od koriste. Dok insan ne spozna šta je to što istinski može, želi i hoće da postigne u svome životu. Insan, kao biće, svakodnevno ili čini određena dijela, svakodnevno u komunikaciji govori i upotrebljava blagodat jezika ili blagodat govora i za svaki taj postupak on će nakon punoljetstva i odgovarati. I zato želim da zapamtimo da nad svakim od nas bdiju čuvari kako uzvišeni kaže wa inna alaykum lahafizin kiraman katibin ya'lamun ma dva meleka uvijek su uz nas i oni znaju ono što mi činimo Ma'il fi zumin qaul illa ladayhi raqib atid chobek shtagot izgovori ili ništa neće izgovoriti a da poredne pored njega nisu uh, budni pisari koji će sve to pomno zabilježiti Zamislite draga braće i ćine sestre da vam kažu od ovog trenutka Uz vas će uvijek biti kamera. Koja će vas pratiti 24 sahata? I šta god da radite, da će se snimiti i da će to biti prikazano. Ili zamislite radnika u preduzeću, u firmi. Kada mu se kaže da ima video nadzor. Da li bi se usudio da nešto ukrade, a zna da ga se snima? Ili zašto lopo stavlja na lice kako to zovu fantom kelone da e, pokrije svoj identitet ili zašto lopovluke rade noću. Znali lopov da je to loše što radi Pa naravno da zna je da je to dobro da bi radio ja. I on pokušava da se sakrije. Međutim da bismo mi bili toliko svjesni. I zbog toga bih ja želio da ovo ispričate malo i da prodiskutujete sa svojom rodbinom i sa prijateljima, sa svojom porodicom unutar ovog dijela i da to svakodnevno podsjećamo da nad nama bdije gospodar nebesa i zemlje koji je o svemu obavješten i da je zadužio za svakoga od nas da uz nas budu dva meleka koji će sve to pomno zabilježiti i da će se sve to pokazati i da će svako od nas imati priliku da gleda svoj život. Kada bismo došli sebi, kada bismo bili svjesni ovog detalja, koliko bismo onda u životu bili produktivni i bolje dobra djela činili. Jer upravo zato što smo zaboravke Mi kada smo u džami na džumi, ili kada smo na predavanju pa slušamo, ili kada učimo Kur'an, kada čitamo e, prevod Kur'ana, kada čitamo e, hadise poslanika, sallallahu alaihi ve sellem, tada postajemo puno snažniji, jačiji, svjesniji, prisutniji. Međutim, upravo je to protekon vremena neke stvari zapostavimo, zaboravimo malo sa društvom i onda se zato to desi da napravimo i određene prestupe, isto kao neuzobilla da sve to neće neće biti zabilježeno. Mi to znamo u podsvijestu, ali zašto se desi da čovjek onda uradi igri? Kako se desi da neko počini blud? Kako se desi da neko ukrade nešto što nije njegovo? Kako se desi da neko nepravedno ubije onoga ko, ko to ne, ne zaslužuje na takav način? Dakle, sve su to detalje da je čovjek taj koji zbog svoje manjkavosti, slabosti, nedostatka zaboravi u jednom trenutku i zbog zaborava i odsustva svijesti da ga meleki prate da će sve to biti zabilježeno on i počini to djelo. Pored dva meleka, šta će još svjedočiti za nas ili protiv nas? Uzvišeni Allah je obdario nas ljude posebnim blagodatima. Tako što nam je dao pamet i sposobnost govora da artikulišemo, da možemo javno uobličiti i izgovoriti ono što u biti u sebi nosimo i osjećamo. To nemaju druga bića na dunjalu ku sposobnosti i mogućnosti. I Allah nam je dao da imamo ove oči kojima gledamo I svjedočimo sve ono što nas okružuje i kolika je to blagodat. Najbolje znaju oni koji su nekada imali vid pa se, pa zbog nečega, zbog bolesti ili nesveće ostanu bez vida, kolika je to blagodat. Imamo uši kojima slušamo, ali je vrlo interesantno. I to su za djecu našu, Napisali u stihu, kaže, zašto oka dva imamo, a tek jedna usta samo? Više gledaj, manje zbori, jer to Allah tako stvori. Pa gledaj ti dva uha, trebali bi puno više gledati, puno više slušati. I što još interesantno, naš jezik ima dvije vratnice, zube i usne. Moraš otvoriti i usne i zube pokrenuti da bi govorio, da bi jezik došao do izražaja. A pogledajte oči, non stop su nam otvoreni dok smo budni, jedino kad spavamo. Ili uši, uvijek su u funkciji, ali opet čovjek jezikom svojim puno, puno priča. I šta će se dogoditi? Dogodit se braćo i sestre da će ovaj jezik koji je toliko na ku pričao i onaj ko uradi nešto ma nisam ja to tako mislio nisam ja ti pa i onda opravdanje eto halali mi ja sam ovo krenuo pa nisam stigao pa mi se stalno pravdamo na Dunjaluku i stalno tražimo nekakve izgovore i načine da opravdamo sebe ako smo Zgrešili i nešto u odnosu prema drugome nismo učinili kako treba. Međutim doći će dan kada više al-yawma ala afwahihim. Dana ćemo zapečatiti usta njihova. A to je sudnji dan. Wa tukallimuna aydihim I kaže uzvišeni stvoritelj da ćemo da progovore ruke njihove. I mnoge njihove će svjedočiti šta su radili. I vjerujem sada da shvatate zašto smo i ovo predavanje večeras ili moje obraćanje vama nazvali svjedokom za ili svjedokom protiv. Ovisno o tome šta su naše ruke radile, ako su uzimale halal, Ako su udjeljivale, ako su se trudile na putu hajra, bit će svjedokom za nas. I noge isto tako. Međutim, dakle, na sudnjem danu više jezik neće imati sposobnost da se pravda. Nego će progovoriti i ruke i noge. I šta će još govoriti? Subhanallah, koji je najveći organ u našem tijelu? Koža hožeći progovorit. Pa će će kazati Limesha Hitumalena, zašto svedočite protiv nas? Qalu anta qanallahu allazi anta şey. Allah nam je dao sposobnost govora, koji je dao svakome da govori. Ono me kome Allah odredi i da tu sposobnost da može to izrazi. za ovu našu manju raju jedan vrlo interesantan primjer. Mo'alim je u radu sa djecom želio da ih iskuša i ispita koliko su dobro razumili određene lekcije. Pa je podijelio svoj djeci voće i dao im zadatak, kaže... Hajmo da vidimo ko će prvi od vas ili ko će biti najbrži da se sakrijete gdje vas niko neće vidjeti. Da pojedete voće koje ste dobili i da se onda vratite kod mene. Svi su požurili da se sakriju neko u haustor, neko iza drveta, neko iza... I svi pojeli i vraćaju se ono kao, evo ja sam uspio, nije me niko vidio, nije ja sam kao... Međutim, Ibrahim mali dolazi i nosi u ruci jabuku čitao. Šta je bilo s tobom, Ibrahime? Kaže, ja nisam mogao nikako da se sklonim tamo gdje me niko neće vidjeti. Pa kako? Pa kaže, ja gdje god odem i sklonim se od ljudi, ali tamo me Allah vidi. I nikako se nisam uspio skloniti, niti pronaći bilo kako mjesto na Dunjavuku da bi mogao potpuno odlaći da me Allah kaže. Ibrahime, jedini si ti uspio položiti ispite. Jedini se ti shvatio lekciju. I jedini je on razumio da sve što čovjek čini, sve što govori, sve što radi, da ima onaj koji nad svim tim gdije. Na ovom svijetu, braćo i sestre, dogode se različita ubijstva, dogode se krađe I evo sada pokušavaju e, na nekim televizijama organizovati one slučajeve X i pozivaju sve one koji nešto znaju, kaže da to obznane, da kažu da bi se pronašao ubica ili da bi se pronašao lopov, da bi se došlo do e, onoga koji je počinio određeno zlodjelo, da se zato kazni. Međutim, mnogi od ovih detalja će ostati na dunjaluku neriješeni. I drugo, onaj ko napravi više zlodjela, ne može biti adekvatno kažnje na dunjaluku, nego zato postoji tek onaj pravedni sud i pravedna vaga koja će sve to potpuno pravedno izvagati. I zato uzvišeni Allah u suri, koju vjerujem da svi vi pamtite i znate na pamet, upravo nas podsjeća na to i to je sljedeći detalj o kojem bih želio posebno da večeras da podvučemo ili da je što češće ovu suru učimo i da o njenim ajetima razmišljamo. Uzvišeni Allah kaže Ida zul ziletil ardu zil zaleha kada se zemlja svojim potresom potrese. Ovih dana vjerovatno ste gledali one potresne snimke iz, sa jugo, činim se, jugoistoka Turske, jel, ona oblast Vamu u kojoj se desi onaj razovni zemljotres. Kako je to strašno i ti ljudi su isprepadani, one mnoge zgrade koje su se srušile mnoštvo onih koji su izginuli. Međutim, to je ništa u usporedbi sa onim što će prethoditi sudnjem danu kada se zemlja svojim potresom potrese, dakle tada će sve biti potpuno, uništeno, wa ahređati l-ardu athqaleha, i kada zemlja izbaci terete svoje. Wa qala l-insanu čovjek će povijekati šta joj. Jevme idhin tuhadithu athbareha. Toga adana, ona govoriti vijesti svoje zato što je gospodar to objavio ili nadahnuo i to je ono što će inša ta'ala sve pokazati na bejan ili sve će se razriješiti. Mufesiri ima oni koji kažu da će zemlje izbaciti terete svoje od blaga koje skriva u sebi, da će zlatni stubovi izaći, pa će ubica kazati evo radi toga sam ja ubijao. Pogledajte danas koliko samo ubistava na Dunjaluku iz pohlepe u želji da se postigne nafta, zlato, prima, vlast, da bi se zadobilo na Dunjaluku na stotine hiljada ili milioni ljudi stradaju. Pa će Lopov kazati, eto, radi toga sam ja kral. Jer ga je Dunjaluk privlačio. I metak, novac, zlato, dragulji. Sve ono što insan čini na ovom svijetu. A sve na Dunjaluku prolaze. I pogledajte kako to prevari čovjeka da pomisli da je to vrijedno da ubije drugoga, da uzurpira tuđe pravo, I doći će dan i doći će trenutak kada će zemlja izbaciti terete svoje i kada će govoriti vijesti. I sve ono što su ljudi u tajnosti planirali, smišljali, spletke i sve ono što su htjeli i željeli da učine na dunjaluku i neret koji su pravili, sve će biti pokazano i izneseno na, na površinu. Ništa skribeno neće biti. I zato je vrlo bitno da se češće sjetimo one kamere. Zamislite kad sjedite s komšinicom, ili zamislite dojca, braće kada sjede i pričaju, i u toku razgovora dođe i treći. Jesi ti vidi onoga šta radi? A sve se snima. Da li bi se insa crvenio ili stidio da se taj treći pojavi i da sluša ono što što dvojica govore. Ili, kako bi se osjećao da se sve to snimi i onda se pozove i kaže ajmo bujru. Da vidimo sada i da sve izanaliziramo kako je to bilo. Jeume idin jasdurun nasu a štate li urav a'malehum. Toga dana će se ljudi pojedinačno dovoditi da vide svoja djela. Braći i sestre, ako zapamtimo ovaj ajet, i ako svakodnevno se prisjećamo zato to i spominjemo što smo zaboravna bića, nekada je zaborav blagodat, jer ne daj Bože da stalno nisam pamti određene te gobi iskušenja kroz koja prolazi na Dunjaluku kad neko izgubi roditelja kojeg je puno volio ili brata ili sestru ili dijete. To bi ga ta tuga oprvala toliko da da to nekada ne smetne i ne zaboravi, da ne bi uopšte mogo normalno funkcionistiti ili živjeti. Ali s druge strane zaborav je i veliki nedostatak ili mahana. Tako često neke stvari zaboravimo, ali pogotovo ovaj dio slijeda puta Dunjaluškog Ne dao Allah da zaboravimo na njega. Jer onaj ko zaboravi na Allaha i Allah zaboravi na njega. Zato su važni ovi susreti da se prisjetimo određenih vrijednosti i detalja kako bismo bili što svjesniji i kako bismo na putu Dunjalučkom bili podrška jednim drugima i pomoć. Jer će doći dan kada ćemo pred Allaha pojedinačno odgovarati i kada će nam biti pokazana naša djela. I Poslušajte dva ajeta koja su na kraju ove sure, koji su najprevedniji ajeti u Kur'anu, koji nas u stvari tako snažno potiču da nikada ne omalovažavamo ni najmanje dobro, a ni najmanje zlo. Fe mei ja'mel mithkale dherretin hayran jere uradi i trun dobra vidjet će. Ako možeš da nekome daš jednu suhu šljivu ili pola suhe šljive, udijeli to kao sadako. Jer se Selem kaže čuvajte se ili štitite se džahennemske vatre, pa makar bi šitli temra sa pola hum kurme. Ako ne možeš ništa pomoći onome kome je pomoć potrebna Makar mu se nasmiješi, saslušaj ga i ako možeš uputim u toplu riječ razumijevanja i podrške. Ne možeš ništa materijalno dati u datom trenutku. A ako možeš, naravno, ne možeš više nego pola marke, daj pola marke. Jer ima ljudi, kaže, pa mene je stid, nisam ima u džepu više od pet maraka, kako ću, kaže, izvadit pet maraka pa mu dati, to stid me. Nemaš više. Kada neko ima u džepu deset maraka, a izdvoji pet, kao sadaku, udijelio je 50%, pola svog imedka koji ima. Ako neko ima hiljadu maraka, a udijeli sto, dao je deset posto. Važno je da e, u postotku vidimo koliko nam je ostalo, a koliko smo spremni da udijelimo. Vi znate da su Ebu Bekr i Omer radijallahu anhuma Nadmetali se u činjenju hajra. Pa koliko god je nastao Ebu Bekr, Ako je Omer dao pola svog imetka e, Ebu Bekr ga je uspio preteći i dao je sav svoj imetak na lahom putu. Da li i mi možemo taj takmičarski, pozitivni duh unositi u sredinu ili u zajednici u kojoj živimo? Da naše porodice Stalno uključujemo da budu dio hajra. Jer je voda koja teče čista i pitka. Tu čistu i pitku vodu kada je držite u posudi i kada stoji danima, nakon izvjesnog vremena postaje ustajala ili ta pitka lijepa voda potoka planinskog nakon izvjesnog vremena postaje baruština unutar koje ima svega i svačega. I zato je bitno da insanim stalno bude uključen u hajr da bi na taj način kada se zaposli sa onim što je dobro da ne bi imao vremena za ono što je šer za ono što je loše el bereke fil hareke u pokretu je bereke stalno ako se krećemo zašto nam je stvoritelj nebesa i zemlje propisao pet vakata za punoljetne zdrave muškarce koji su ko svoje kuće da ih klanjaju sve u džematu zašto je značajno onda da Da taj susret unutar džamije, unutar džemata ne bude samo dolazak šutke i odlazak iz džamije bez selama, bez razmjene informacija, bez novih ideja, bez novih e, pozitivnih akcija i ono što čujem da ste vi, alhamdulillah, uključeni u mnoge hajili projekte, mi to doista od sveh srca podržavamo jer smatramo da je to pravi način da kada smo uključeni ono što je hajr, da će to ako Bog da uzrokovati, da će Allah bereket i napredak i za zajednicu, i za sve one koji su uh, u tom dijelu uključeni. I uzvišeni završava u suru وَمَيْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّنْ يَرَ Ako uradi i koliko trun zla, vidjet će ga. Imate ljudi koji kažu Ma, ovo što ja radim... Ma, nije to, kaže, tako opasno. Koliko ima, kaže, da su gori od mene. Jamaka je, kaže, idem svaku džumu u džami. A neki kažu, ja idem svaki bajram u džami. Imate u našem okruženju različitih ljudi. Međutim, vjernik na grijehe gleda kao na brda koja ga nadvisuju i postoji opasnost da padnu na njega i da ga pritisnu. A licemjer i nevjerni gledaju na grijehe kao na mušicu. Samo odmahne rukom. Vi znate, tačno ima ljudi koji ovako, ma kaže, nije to. Ma ja, to je kao Allah je milostiv. Tačno je da je Allah gafurun rahim. Onaj koji prašta i koji je milostiv. Ali odmah nakon toga uzvišeni kaže da je shadidu al-iqab da je жестоко kažnjava da je seri'ul hisab onaj koji brzo svodi račun i koji je neizmjerno milostiv walau Allahu an-nas kada bi Allah kažnjavao ljude za ono što oni čine ma taraka 'ala dhahriha min dab nazalni nishta jivo ne bi ostavi subhanahu <laughs> zamislite, ne da Allah, da dok počini žgrije, da te odma kao munja, strefi. Ništa živo na dunjaluku ostalo ne. وَلَا كِنْ يُؤْهِرُهُمْ إِلَا أَجَلِمُ مُسَمَّ Nego Allah odgađa do određenog trenutka. Daje nam šansu, daje nam priliku, Daj nam mogućnost. O čovječe, svaki dan koji dođe na dunjaluk, kaže... Iskoristi me, čineći dobra dijela, jer ja sam svjedokom tvojih dijela. I svaki dan će svjedočiti ono što smo u njemu radili ili što smo propustili. I svaki dan što je interesantno kaže, ja se više, jer ti se neću više vratiti do sudnjega dana. Ovaj današnji dan i ova večerašnja noć i ovaj ambijent u kome se mi sada nalazimo, Ovo je jedinstveno i neće se povratiti više do sudnjega dana. Ako bude nove prilike i mogućnosti da se susretnemo, to će biti već druga prilika. I nikada neće biti na ovakav način kao što je to večeras. I ako ovo dobro zapamtimo, znači da je uzvišeni Allah taj koji je čovjeka uzdigao iznad svih drugih stvorenja, da je ponudio emanet nebesima i zemlji i brdima, da su oni odbili to i pobojali se, ali da je čovjek preuzeo taj emanet. Subhanallah. وَحَمَلَهَا insanu اِنَّ مُكَانَ فَلُمَنْ جَهُولَ koji je sam nepravedan prema sebi i neznalica, mi trebamo biti svjesni da je nositi emanet, a emanet znači upravo sve ono što ako vršimo i izvršavamo da ćemo zato imati nagradu i sve ono što ako budemo ostavili da ćemo zato imati kaznu, da se pod emanetom misli na namaz, na abdes, na zekat, na poz, na, na sve ono što nam je Allah naredio, ako smo svjesni da je to ipak breme koje će nositi samo oni koji su snažni, koji su jaki, koji su obrazovani, odgojeni, oni koji su svjesni da iza toga da ih uzvišeni Allah prati, da su nad njim dva meleka koji pomno sve bilježe, šta god izgovorimo, šta god uradimo, da će sve biti zabilježeno i prikazano. Da ne postoji niti mjesto, niti vrijeme na dunjaluku, da možemo nešto uraditi da se sakrijemo od Allah. I zato jedan alim savjetuje mladića koji je htio da griješi i kaže, ako hoćeš da griješiš, onda čini to na mjestu ili u prostoru i zemlji mimo Allahove zemlji. Pa kaže, kako ću? Ne mogu, jedino da mi spalite u svemir, ali tu sam. E kaže, onda ili jedi hranu koju ti neko drugi daje, a ne od Allaha obskrbu koju dobijaš. I kada bi samo malo više insan razmišljal zbog toga i kazali smo da ljudi griješe zato što zaborave na Allaha, da smo svjesni da će i organi našeg tijela i ova koža koja se najježi kada se uh, Kur'an uči Kad mi kažemo, kad čujemo neke divne primjere ili kaže sav sam se naježio. Da će i koža i e, uši naše i oči naše, ali ruke i noge svjedočiti šta smo gledali, šta smo slušali, gdje smo hodili, šta smo rukama uzimali, dodirivali, jeli halal ili haram, onda ćemo u svome životu biti puno, puno pažljiviji. I što je još, eto značajno, i što smo napomenuli jeste da će zemlja izbaciti sve svoje terete. I da će govoriti vijesti svoje i da ništa sakriveno ne može biti. Zato se potrudimo, pošto nam je svaki dan dar od Allaha. Je pogledajte koliko je dana slučajeva da u saobraćajno nesreći neko strada. Ili, ne znam da li ovdje u Bogušći ili u ovom okruženju ima, ali kod nas je dogodilo u travniku nekoliko slučajeva, mladić ili relativno mlada osoba da navječe za noći bez nekih simptoma bolesti, a da ih ujutru nađu da su hladni i da više u da njihovom tijelu ne stanuje duša. I zato su alimi i savjetovali volio bi da i ovaj savjet dobro zapamtimo i da ga prenosimo drugima i da asbahte fala tantazril almasa kada usfaneš ne možeš očekivati da ćeš omrknuti wa iza amseita fala tantazril asbah a komrknish ne možeš očekivati da ćeš svaniti da li smo mi spremni u ovom trenutku evo večeras dok se nalazimo ovdje kada bih vam ja sada kazao kad bih imao tu mogućnost da kažem svima nama za kratko vrijeme će doći melek smrti. Jesmo li spremni? Ima jedna šala iz vam je. Volila žena plaho svoga Ibrahima u vrijeme kada su kuće bile vrlo skromne pa je pola kuće bila soba gdje su stanovali ljudi a pola kuće je bila štala i u toku kaže ta stalno govorila, ta Hanuma kaže ja bi toliko volim svoga ibrahimagu kad bi Melek došao po njegovu dušu ja bi radije da ja umrem za njega nego on i non stop to govorila, eto ona ga toliko voli da bi ona umrla za svoga Ibrahima Međutim, dogodilo se, u toku noći, kaže, krava se otelila i ono tele, kako je otuda izašlo, uleti u njihov dio. I e, maleno tele je pravilo veliku buku i baš dođe tamo gdje je ova žena spavala i onako, iza sna, vidi ona buku nekakvu i onaj teret od osgo, kaže, Azrajla ga, Azrajla ga, tamo je Ibrahima <laughs> Kada je došao, Teret, ipak je tada progovorlo iz nje ono što, što je osjećala, kaže ipak neka Ibrahima ga prvi ide, pa ću onda ja iza njega. Pitanje je, braći i sestre, ovo sam samo ispričao doista, da, da malo uh, ambijent, uh, često zapamtimo ove neke šale koje u stvari, uh, i ovo mi je interesantna izjava, a volio bih da inju zapamtite, kažu u svakoj šali ima malo šale. U svakoj šali ima malo šale. Dakle, ljudi samo putem šale žele kazati nešto što je, što je zbilja i jasna, malo snažnija poruka. Zato i ja želim na kraju svima nama uputiti upravo ovu poruku da budemo svjesni u svakom trenutku da sve što izgovorimo i sve što uradimo da ćemo zato odgovarati i da čovjek kaže ajmo se malo opustiti pa onda u govoru svome biti malo ležerniji a slanih sallallahu alejhi ve sellemu upozorava da će čovjek izgovoriti riječ la yulqi biha balan ne obraćajući pažnju ne misleći da je to nešto opasno da je teško i da će zbog nje biti bačen u džehenemsku vatru Znači svaka riječ trebamo je dobro izlagati, svaki postupak voditi računa da bude sa iskrenim nijetom, da se radi u ime uzvišnog Allaha, u skladu sa Kur'anom i sunnetom, u želji da zadobijemo Allahovo zadovoljstvo i ukoliko na ovim principima organizujemo život u našim porodicama, sa Allahom pomoći, svima će nam biti bolje. Jer insan tu gdje živi, Živi ograničeno vrijeme, ima ograničene mogućnosti i može biti ili na putu hajra zapamćen ili ne dao Allah na putu zla. Zato se opredijelimo za ono što je hajr, zato molimo Allaha da nas u puti napravi put, da nas učvrsti na njemu, da nam omili vjerovani da ga ukrasi u prsima našim, da nam omrzne nevjerovanje, griješenje, svaku vrstu razvrata. Da molimo Allaha da u naša srca usadi iskrenu ljubav, da volimo ono što voli Allah i što voli njegov poslanik, salallahu aleyhi ve sellem, da volimo drugima hajr, da na tom putu damo maksimum koliko možemo od sebe da budemo uvijek uključeni na polju hajra i da naravno kada god možemo od nekoga da otklonimo ne da, ću, da to i učinimo, molit će Allaha da od nas otkloni nedaći i ovoga i budućeg. Svijeta. Molim Allah uzvišnog da e, i meleki upišu što više e, naših dobrih dijela, da i zemlja i dijelovi tijela našeg svjedoče u našu korist i da inša Allah i ovi dani i ove noći koje su i pred nama budu svjedokom za nas, da se potrudimo da što više učimo Kur'an, da namaz na vrijeme obavljamo, da Ramazan postimo i da posebno u ovom mjesecu muharrem postimo što više a posebno 9. 10. 11. to je e, nedilja ponedjeljak i e, utorak da se potrudimo jer e, post je u mašura e, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem ahtasibu alallahu e, nadam se od Allaha ili e, da je tolika nagrada e, posta tog dana da briše male grijehe protekle godine De to ogromna vrijednost, potrudimo se da e, priredimo iftar postaču da se uključimo, dakle, e, ma koliko to nekada u našim očima izgledalo malo, svjesni upravo niha je tako uradi koliko trun dobra vidjet Ja molim Allaha da nam e, podari ljubavi, snage i mogućnosti da što više činimo hajra i da sve to pronađemo na mizanu e, svojih dobrih dijela na svijednji dana.